رؤاهم اننا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا واشربوا Välkomna alla när och du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst som sänder i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördag den 25 augusti år 2012 klockan 14.00 och en första repris sänds söndag den 26 augusti klockan 09.00 och en andra repris torsdag den 30 augusti klockan 20.30. Därefter kommer programmet förmodligen sändas ytterligare en vecka samma tider och jag som pratar heter David Long Och ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström. Jag brukar normalt börja mina sändningar med att prata om hur det går för Sverigedemokraterna i väljaropinionen. Och lite märkligt nog så har det under hela augusti månad nu fram till den 25 bara kommit två opinionsundersökningar som jag har sett i alla fall. Det var en från United Minds där vi fick väldigt bra siffror 8,4% och så var det en från YouGov som gav oss 7,6% Men de flesta augustimånader tidigare om åren så har det ju faktiskt kommit åtminstone åtta mätningar så att opinionsinstituten får väl jobba på nu de sista dagarna som augustimånad fortfarande är Vi har alltså ett ganska högt genomsnitt hittills i månaden och i juli månad så fick vi slut ett genomsnitt på 6,8% Det är så att vissa opinionsinstitut ger oss lägre siffror och vissa ger oss högre Och de enda som har publicerats i augusti är de som traditionellt brukar ge oss lite högre siffror Ni som är intresserade av Sverigedemokraterna också och delar partiet grundläggande värderingar Är för övrigt också välkomna att bli medlemmar i Sverigedemokraterna Det krävs också att man inte innehar medlemskap i något annat parti på nationell nivå och genom att bli medlem så bidrar man ju ekonomiskt med sin medlemsavgift som är på 200 kronor per år. Eller så kan man bli ständig medlem för 1500 kronor. Och medlemsavgiften sätts in på bankironummer 5280-7005. Alltså 5280-7005. Och som medlem så får man också medlemsbulletinen och SD-kuriren hemskickat och så blir man också kallad till årsmöten årsmötesperioder är i början av året för övrigt Ja, jag har konstaterat också på Sveriges Radios hemsida nu att Islamiska centrets placeringsförslag för en moské i Borlänge har nu fått stöd av miljö- och byggnadsnämnden i Borlänge kommunfullmäktige det meddelades idag i förmiddags och eh, det har så alltså kommit klartecken från miljö- och byggnadsnämnden men Christer Wikström Sverigedemokraten i miljö- och byggnadsnämnden han reserverade sig emot beslutet och det gjorde faktiskt ytterligare tre ledamöter så det var sammanlagt fyra reservationer av femton möjliga. Och det här eh, muslimska centret ska alltså eller islamiska centret ska alltså placeras in till stadshuset och Haga kyrkan i länge. Och det här moskébygget har varit mycket omdiskuterat i Borlänge. Bland annat har Sverigedemokraterna försökt få till en folkomröstning. Och det finns också ute på nätet nu en debatt där eh, vår eh, distriktsordförande i Dalarna Västmanland, Marie Edenhager, debatterar just detta. Ni kan säkert hitta det på Youtube. Eh, Ja, islam brer ut sig i Sverige som sagt. Och ni som ofta lyssnar på Radio SD och på 88 MHz har säkert hört att det är mycket mer muslimskt sjungande citat ur Koranen jämfört med tidigare just på 88 MHz. Inte minst precis innan den här sändningen gick ut i ordinarie sändningstid så var det mycket av just detta. Men eh, mångkulturen har ju eh, fört med sig en massa olika... Eh, konsekvenser. Eh, det har ju uppmärksammats nyligen att eh, det har varit en hel del problem i Forsrum. Somalierna i den somaliska föreningen i Forsrum hävdar att eh, de attacker som har rapporterats om i media på sistone är specifikt riktade mot dem. Eh, att det är rasism och att det har pågått i flera år. Men på sajten avpixlat.info så har man... Eh, tar reda på lite fakta om det här. Man menar att det bara är tre polisanmälningar som har förekommit. Det var en misshandel, en skadegörelse och ett ofredande som registrerats sedan december 2011. Eh, Mohammed Diri heter somalien som inte kan ett ord svenska och var den som Sveriges Television intervjuade först av alla i tisdags. När han beskrev allt lät det som ständiga organiserade attacker. Men tittar man närmare så visade det sig att det är han själv, frun och en dotter som har upplevt olika saker. Han har fått en smäll i ansiktet vid parkeringen av bilen. Den beslöjade frun har fått höra skällsord på krop och en lika beslöjade dottern har fått stenar efter sig. Men bara ibland och att någon har gapat, citat, jävla neger, slutcitat, mot dottern. Åtminstone två av tre polisanmälningar kan koppas, kopplas till familjen. Och under ett pressmöte tidigare i veckan så berättade kommunens representanter och polisen om tonårsgänget som pekas ut. De har levt rövare i flera år mot många enskilda och ägnat sig åt skadegörelse mot kommunhuset. Stulit, klottrat med mera. Med andra ord välkända av kommunen, socialförvaltningen och polisen. Men trots många insatser mot enskilda gängmedlemmar har man inte lyckats stävja framfarten. Kommunalrådet Anders Kvalsson, centerpartist i frågasätt därför bilden om rasism som målas upp av såväl somalierna som media. Anders Karlsson sa att jag vill påtala att det behöver inte alls handla om något rasistiskt död bara för att det är somalierindandade. Gänget som gjort sig skyldigt till dödet är kända. Och flera andra från kommunen backade upp honom i de tankegångarna. Jon Rydholm, sektionschef på socialförvaltningen, säger i några fall har vi tidigare investerat mycket tid och energi. Både hemmaplanslösningar, alltså psykosociala behandlingsinsatser, men också institutionsvård. Det som har varit aktuellt nu är att någon av de här händelserna lett till att vi har aktualiserat oro för att barn ska föra illa. Både svenska och somaliska. Men vi har inte inlett utredningar. Helene Tarenius, chef för Nefö ne Länscenter, arbetar med integrationsfrågor och vuxenutbildning. Hon tror inte heller på pratet om rasism. Det gäng som vårat bekymmer har nu valt att göra det väldigt obehagligt för den här gruppen. Men vi vet att det också händer flera saker mot andra grupper. Det har stegrats när sommarlovet börjar ta slut och tristessen infinner sig. De här ungdomarna behöver hjälp och stöd men också tillrättavisningar, säger Tarenius. Helen Tarenius nämnde även att gänget kastat in en sten i Nesjö länscenters lokaler under sommaren. Eh, ja, de här två senaste... Rapporteringarna dels då om det islamiska centrets moské i Borlänge. Och det, de här eh, händelserna i Forsrum, Det är ju, har ju då antagits vara resultat av den mångkulturella utvecklingen. Och det kommer också uppmaningar och, eh, och utläggningar om att svenska ungdomar måste integreras i mångkulturen. Efter utvecklingen i Forsrum som gjorts för detaljerat tidigare på avpixla.info så skriver idag en Ishan Kelesioglu om att även etniskt svenska ungdomar behöver utbildas så att de kan integreras in i det mångkulturella samhället. Kelesioglu Arbeta med barn- och ungdomsfrågor och sällar sig till den växande skaran som hävdar att det är svenskarna som måste anpassa sig till alla andra. Och inte ett ord om det normala förfarandet invandrare som anpassar sig till majoritetskulturen, vilket är kultym i resten av världen. I min mening är det en rasistisk handling att barn med en annan pigmentskala än normen ska bli utsatta, säger Ishan Kelesioglu. Eh. Rasismen är ett stort problem i Sverige och Sverige och världen och det måste vi ta på större allvar. Kommunalrådet och socialtjänstchefen må ha rätt i att det handlar om att ungdomar som har bekymmer socialt och att de därför blir förövare. Men om samhället hade tagit i med hårdhandskarna när det gäller rasism så hade de somaliska barnen i forskrum inte blivit utsatta bara på grund av sin hudfärg. Och jag tror inte kommunalrådet och socialtjänstchefen hade agerat på det sättet om deras barn hade varit med om trakasserier med rasistiska motiv. Ja, en argumentation som lika gärna kan användas på alla ungdomsgäng där medparten är invandrare, exempelvis i Kortedala. Men då är det som bekant istället synd om såväl gärningsmännen som deras familjer. Kelisioglu vill nu se till att svenska ungdomar och deras föräldrar indoktrineras i mångkulturens förträffligheter medelst utbildningar. Kanske något att prova även i Katrineholm där Somaliernas framfart stött på patrull. Calicioglu säger också att en åtgärd vi behöver anta är att utbilda etniskt svenska ungdomar och föräldrar så att de kan integreras bättre i det mångkulturella samhället på liknande sätt som vi har integrationsåtgärder för invandrare som ska integreras in i det svenska samhället. För så som det svenska samhället är här för att stanna är det även det mångkulturella samhället det och den kombinationen är helt underbar. Eh, nej, Kallesi då skriver då avpixat eh, skribenten. Det mångkulturella samhället är bara här så länge som svenskarna inte röstar bort det. Sverige är en självständig nation med reglerad invandring och kan politiskt bestämma att betydligt färre invandrare än idag får bosätta sig här. Att det mångkulturella massinvandringsexperimentet skulle ha inneburit något underbart för Sverige råder dessutom minst sagt delade meningar om. Ja, det vore väl också tragiskt om... Svenskar skulle integreras i det mångkulturella samhället. Det skulle innebära att vi svenskar måste bli mer som invandrarna. Det vill säga att vi måste börja tala svenska sämre. Vi måste arbeta mindre, betala mindre i skatt. Vi måste utnyttja välfärdssystemen mer. Vi måste i större utsträckning organisera oss i gäng. Begå fler stölder, rån och misshandlar. Vi måste begå fler våldtäkter och i allt väsentligt låta oss och vår kultur Primitiviseras i riktning mot den blandkultur som idag råder i mångkulturella förorter. Och det är en sån utveckling som är nödvändig. Om det är en sån utveckling som är nödvändig för att det mångkulturella samhället ska fungera. Då har jag en nyhet till alla mångkulturförespråkare. Det mångkulturella samhället kommer aldrig att fungera. Redan i det senaste valet 2010 var vi 340 000 personer som tog ställning för Sverigedemokraterna och därmed emot mångkultur. Och vi följer vår partiledare Jimmy Åkessons ord som uttalades på Almedalsscenen i år. Vi vägrar integreras. Vi kommer aldrig acceptera den mångkultur som dagens makthavare förespråkar. Och apropå mångkultur så har också ett nytt tv-team fått uppleva mångkulturen. Vi har tidigare rapporterat om hur SVTs tv-team hotats, attackerats och rånats i bland annat Malmö och Stockholms kulturberikade zoner. Igår var det dags igen, denna gång i lands krona, en stad som länge fått erfara vad mångkultur- och massinvandring vill säga. Och där som en följd av detta, Sverigedemokraterna har samlat runt 20% av väljarna i de senaste valen. TV-teamet från SVT Sydnytt befann sig i landskrona för att göra ett reportage om tilltagande våldet när det utsattes för hot, stenkastning och stöld. Det började med att teamet upptäckte hur en person bröt sig in i deras reportagebil. De rusade mot bilen för att stoppa mannen som började springa från platsen. Teamet tog upp jakten men lyckades inte hinna i fatt honom. De kunde sedan konstatera att en telefon och ett headset stulits ur bilen. Efter en stund samlades ett gäng och ungdomar runt teamet som uppträdde hotfullt. När stenar började flyga genom luften fann teamet för att lämna platsen. När man körde iväg kastades ytterligare stenar efter bilen varav minst en träffade. Polisen har tagit emot anmälan och händelsen rubriceras som stöld och skadegörelse. De intervjuerna är faktiskt gjorda i Landskrona, inte i Syrien. Sätter man in händelsen i ett större sammanhang är det naturligtvis betydligt allvarligare än så. Det handlar om att kriminella invandrargäng systematiskt försöker ta kommandot över hela stadsdelar Och till syvende och sist handlar det förstås också om en fullständigt havererad invandrings- och integrationspolitik Ja, detta om massinvandring och mångkultur för den här gången i Radio SD Vi tar en musikpaus och det blir Bellman, Fredmans epistel nummer 50 FEDUS förnyar, håll till godo Ebes förnyar nu jullene fyar, julen steder och byar, bestrålar vår Ästarna länka, i vannes senka, det stampos stampa och stenka och till Åskan bullrar På molnerna kullrar Dianaren knallar Bland vägar och tallar Där blästen djunglar Helt huveter gunglar Bland gudar och kungar I vaterbrin Hästarna lyfter spansar Med fläktande man Själv Neptun dansar Med gaffel kring ocean Anna fällande dansar, sin pipa, farpa, och kärlek, syns vi blås och kransar. Uden en elomovia, fälloragit dragonna, la tunerna con la Håll avinblad, håll avinblad, kärlek, fyrgöverband. När fällning gånger lurer så blodig går fram. På i bergen att ens kanoner Och var en ectunig man Göster och kyrpidoner Komt hamnada fram Den fulla synskrålen på miljoner Skätsklockan skurrar man Pumpar och sörrar Och ländaren furrar med hatt i hand Engelsman skjuter Var knappt fler minuter Det eko utgjuter Bland bergen vid strand Se på ståten Se alla i gåten Dig böljorna skaka Från parfos tillbaka Gupp, gup, upp min fröja Jag skådar din slöja Din himmelsblå tröja Med röda band Hörra, hållflaskan ly Åh, mest skuta. Vigas tar nasor skra. Hey från en gammal skuta, den flikstrar så snart. Med över satt upp på dig, det skutan hörra vad det fånga gladd. Solen liegas sticker, bloss nu visar fredan ruv. Hör, hollavin lå, hollavin hörra, ho ra ra. Till min nu ska landa för fall för i förstöra kanter vi lyfta och stilla dråll helliga hänga santer så kan har väl min plumplösen musikanter Ja, det här är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det vi hörde var Sven-Bertil Tåb som sjöng Febus förnyar, Fredmansepistel nummer 50. Tänkte innan vi går vidare också påminna om vårt ungdomsförbund, ungdomsförbundet SDU. Som har en hemsida som heter www.sdu.nu. Och du som är under 30 år gammal kan ansöka om medlemskap där. Gå gärna in på sdu.nu och se hur man bär sig åt för det. Och det är ju alldeles strax också förbundskongress för Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Och det äger rum helgen den 31 augusti till den 2 september. Alltså fredagen den 31 till söndagen den 2 september. Och i år så står två stycken ordförande kandidater mot varandra. Och det tror jag bestämt är första gången någonsin i ungdomsförbundets historia. Ska jag ska kolla upp för att få det bekräftat. Ni kan följa händelseutvecklingen under kongressen på www.sdu.nu. Det är alltså fredag den 31 augusti som SDU-kongressen drar igång. Om ni in på sdu hemsida så kan ni också se de senaste uppdateringarna. Sverigedemokratisk ungdom har ju haft mycket internationella kontakter- under politikerveckan på Gotland i år så hade man till exempel besök av Ringfreiheitlicher liksom Jugend som är Österrikiska frihetspartiets ungdomsförbund och till förbundskongressen i år så kommer också det italienska socialkonservativa och nationalistiska partiet La Destra och det gör även Dansk Folkepartiets ungdomsförbund och andra uppdateringar på sdu.nu det är att SDU anordnade ett lyckat sommargille det var i samband med Jimmy Åkessons sommartal i Sölvesborg. Och så är det också en debattartikel skriven av förbundsordförande Gustav Kasselstrand med rubriken Våldtäktsvågen är det största hotet mot svenska tjejer. Alltså på sdu.nu kan ni läsa om detta och mycket, mycket annat. För att komma in på en artikel jag hittade i Sundsvalls tidningar där har vi en rubrik där det står att en statsvetare tror på blågrön uppgörelse med Sverigedemokraterna. Budgetkauset i Sundsvall har en tydlig vinnare och det är Sverigedemokraterna. Det anser Göran Bostedt som är docent i statsvetenskap som tror att de blågröna partierna kommer att göra upp med Sverigedemokraterna om en reviderad budget. Jag tror att Sverigedemokraterna känner sig längre från Socialdemokraterna och vänstern säger han. Det var den 18 juni som kommunfullmäktige i Sundsvall röstade ner den blågröna majoritetens budget och istället valde en socialdemokratisk budget för de kommande två åren. Förlorarna är givetvis allianspartierna med deras önskemål om tydlighet och ledarskap, säger Göran Bostet. Medialt beskrivs situationen istället som ett budgetkaos. Göran Bostet gör inte samma ordval, däremot slår han fast att den blågröna majoriteten har ett svårt läge. Vill de sitta kvar så bör de göra det med en egen politik och då kan de inte administrera en socialdemokratisk budget. Därför måste de få fram en kompromiss som kommunfullmäktige kan ta ställning till senast i oktober. Kommunallagen medger inte ett senare beslut om en reviderad budget än så. Klarar de inte att nå en kompromiss så är det inte heller rimligt att de sitter kvar, anser Göran Bostedt. Det är varken önskvärt för alliansen eller för väljarna. Det blir väldigt otydligt och konstigt, då är det enda rimliga nyval, säger han. Johan Bostedt betonar att det just nu i praktiken är två minoriteter som slåss mot varandra och som behöver hitta stöd hos Sverigedemokraterna om de inte vill samarbeta med varandra. Och vad Sverigedemokraterna gjorde den 18 juni var också att säga nej till den blågröna majoritetens prestigeprojekt att införa lagen om vårdval och konkurrensutsätta äldreomsorgen. Johan Bostedt gissar att de nu kommer att hitta en uppgörelse med varandra kring just den frågan. Jag tror att det är några få enstaka frågor som Alliansen behöver ta ställning till för att få ett indirekt stöd från Sverigedemokraterna. Nackdelen är att Sverigedemokraterna då får en politisk påverkan som jag tror det är många partier som är kritiska mot, även inom allianspartierna, säger han. Ja, att Sverigedemokraterna påverkar, det har vi ju påpekat förr. Jimmy Åkesson brukar räkna upp på vilket sätt vi påverkar rikspolitiken när han håller tal- och det börjar nu sippra ut i media att Sverigedemokraterna påverkar politiken såväl lokalt som regionalt. För att göra en liten avstickare till något mer internationellt. Det är så att Madonna, artisten Madonna, den amerikanska artisten som numera bor i London tror jag bestämt, hon har uppträtt och så har hon haft en en bild av den franska politiken Marine Le Pen alltså partiledare för franska från National och på den här bilden så ska då Marine Le Pen ha fått en svastika eh, över ansiktet och eh, i, i, en, eller i en video rättare sagt med Madonna och eh, när videon visades under Madonnas konsert i Nis i tisdags så hade svastikan över Le Pens ansikte bytts ut mot ett frågetecken skriver The Guardian efter Madonnas turné Premiär i Tel Aviv i maj reagerade Marine Le Pen, ledare för från National, starkt på videon som visades i bakgrunden till låten Nobody Knows Me. Om hon, på, om hon försöker sig på det där i Frankrike kommer vi att vänta på henne, sa Le Pen då. När samma video visades under konserten i Paris lämnade Le Pen in en stämningsansökan mot Madonna för förtal och lovade att fler stämningar skulle komma om videon visades fler gånger. Och en talesman för gruppen Le Pens Blue Marine Rally conservative group inom Front National ser det som en seger för partiet att svastikan nu tagits bort. Såvitt jag vet har Madonna aldrig ändrat en video förr säger han till tidningen France Press enligt The Guardian. Det här bevisar att våra argument vann och det är goda nyheter. Ja, tillbaka till Sverige och Sverigedemokraterna. Det är så att eh, vår gruppledare i Region Västra Götaland Alltså Regionfullmäktige i Västra Götaland Patrik En Har eh, blivit ganska uppmärksammad på sistone Både i tv och eh, i vissa tidningar eh, För att han eh, satt i en timslång intervju med eh, SVT Väst Och eh, under några få minuter så pratade de om kulturpolitik och det var det som han sa under de få minuterna som nu har blivit väldigt mycket uppmärksammat och väldigt kritiserat av våra politiska motståndare. Och då så har Linus Bylund, som är Jimmy Åkessons presssekreterare, skrivit så här på Twitter. På förekommande anledning vill jag förtydliga att Sverigedemokraterna inte förespråkar tillsättande av chefer inom kultursektorn utifrån partifärg. Och han får svara av Patrik En som säger då, jag håller med, självklart ska partifärgen inte ha någon betydelse. Däremot rätt värderingar, rätt vilja och rätt förmåga. I en intervju med Kulturnyheterna höll Patrik En fram Ungern som ett politiskt exempel med tydliga politiska mål om att värna den nationella identiteten. Han sa då att de arbetar väldigt medvetet med detta så medvetet att vissa verksamhetschefer får sluta om de inte vill arbeta efter de politiska målen. Och Ungerns Styrning av kulturlivet har fått stark kritik runt om i Europa och Patrik Enns uttalande har väckt reaktioner. Och det här kan man också då se på svt.se. Går man in på svt-play så kan man söka efter Patrik En och då får man fram tre stycken eh, tv-inslag. Två av dem är med, med just Patrik En personligen och den tredje är en politisk motståndare som uttrycker sig chockad och bestört. Eh, har, vi Sverigedemokraterna har också gått ut med följande. Lokalpolitiker i regioner och kommuner företräder inte Sverigedemokraterna i utrikespolitiska frågor. Partiet har inte tagit ställning till just Ungerns kulturpolitik. Avseende detaljstyrning av kulturpolitiken så är det ingenting som partiet förespråkar eller avser genomföra i Sverige i framtiden. Jag tycker givetvis inte att verksamhetschefer ska tillsättas utifrån partipolitiska meriter. Eh, Patrik har också förtydligat vad han menade med sitt uttalande. Det har han gjort både på Twitter och Facebook så att ni som har eh, Patrik där och följer honom ni kan läsa förtydligandena. Men som sagt, det har uppmärksammats en hel del och eh, jag tror nog på något sätt att eh, det har varit positivt att det har uppmärksammats för att eh, vi brukar ju för att inte ha någon politik på andra områden. Att all vår politik på, även kultur, inom kultursektorn handlar om att utvisa invandrare. Men det är alls inte så det är. Men som sagt vår kulturpolitiska talesperson det är Mattias Karlsson och ingen annan. Jonas Skalin har också fått in en insändare i Sundsvalls tidning st.se och det är med rubriken Socialdemokraterna föraktar SDs väljare och det är ju med anledning just av det som har beskrivits som budgetkaos och som jag pratade lite om tidigare. Ni som går in på Sverigedemokraternas partihemsida ni kan läsa om ett uttalande vi gjort ett pressmeddelande vi har skickat med rubriken Huvudlöst förslag från Miljöpartiet Om att riskera framtida pensioner Och det är då med anledning av att Miljöpartiet Föreslår att Staten ska bygga 30 000 lägenheter Och att det ska finansieras Med AP-fonderna Och Så har också Rickard Jomshoff, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna Skrivit en artikel med rubriken Dags att inrätta en nationell Djurskyddspolis och eh, vår ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Josef Fransson, har skrivit en artikel med rubriken Miljöpartiet oärliga om kärnkraften. Ja, ni som eh, är intresserade av Sverigedemokraterna får gärna kontakta partiet. Ni kan då ringa till eh, telefon 08 50 00 00 50. Ni kan också skriva, om ni har tillgång till internet så kan ni skriva till... Eh, info-sverigedemokraterna.se Och ni som är intresserade av att bli medlemmar i Sverigedemokraterna ni får gärna betala in medlemsavgiften som för ett år är 200 kronor och det betalas in på bankironummer 5280-7005. Gå gärna in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Där länkar vi också till en väldigt massa Youtube-klipp där eh, där vi har debatter från eh, riksdagen och även eh, Jimmy Åkesson sommartal och Almedals tal med mycket annat. Och gå gärna in på sdu.nu om du är ungdom under 30 år och blir gärna medlem där. Vi gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik och det blir ytterligare en Fredmans epistel. Eh, vid ett stort öl heter det och eh, vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra, hej då! Vid det ståp och några supar Fladdrar smillet mörkt och plumpt Det från sin höjd sig så för fördjupa Att dess prål blir kallt och dumt Men låt oss höra Bergen må göra ju vid fjorden han på rosedund Står rödblommig, frisk och svart utan både eld och lust och tanka Han fion i fannen får Blir då så trög som denna anka Här vid och bomben går Hör hur han grälar <skratt> Dumheten trälar <skratt> Dödar olympens små och behag I vart knäppning och vart hurra Längst bort gudhår Bort vid hag Ligger krogen Rosenlund Krögar är känd För röst och på mag För musik och friska sprung Dritt och slå takten Kring denna trakten brum, brum, brum, brum. Syns Trädgårdar och fält krok och skrän hörs skarpt och järn Ty far hur gott han skrattar, skrampar ölet i sitt glas. När fader Berg i stråken fattar till en sollo på sin bad. Hör hur han kollrar, bom, bom, bom, bom, bom. leker och jollar, nickar med duvet och småler och skyn under tunga egna bryn. Så ser han ut vid nattens dimma Klädd i nattrock, död och platt, Mellan vart drag, tänknappar och jimm Vissna blommor, bär han satt. Hör hur han spelar motter och felar en skå har mässing till spänn och en bär ett spände utan en Skål kära far, man måste äska hatten när man på för spel man ser. Hur hade liken brunbar katta som åt slången vindögd ner? Tusende flukter, krum språng och Gör han behändig och samt i sitt lopp och Hopp och ner och ner och hopp Krögan är full och full är krogen Full med kär och ledsna liv En äggesäll med glas i knogen en, en botsman syns med kniv Somliga slunga, mm, mm, mm. somliga gunga, mm, mm, mm. mellan två linor, högt upp i en gran, spelar spel snäll och van. Bröder, guttår, skål, gummor, med solhatter, vita ben. Sång under klang av det blanka trummor vältra sig vid månans fen Som vid vid jorden vr, vr, vr, vr. Lyfta på kjolen vr, vr, vr. Sjunga om herdar och valkor och säng Natt och dag uti fullt fläng Här är oss gott, guttår min sköna Taken våppla och melondrick ett glasyr med skälkargröda, fyllt med muskot och sitt Spela var yster, pom, brumpa, brumpa, drick kära systrar, pom, Hurra vad båtsmän och systrar i takt, dansa på vår gröna träd. Men vem i den bädd skinkar pus, Sin rögt nästan allihop Som med sin dubb tätt vid kardusen Står och blåser vid ett stort Si hur han smilar I, i, i, i, i. och vilar bum bum tackar och och ler, Sen sitt glaskamraten ner Ändå den där som sig nu lyter Med en piska mot en ik Som åt en mängd av hundar hytar Och betraktar korta länk Längst bort vid bergen rr, rr, rr, Synes till färgen rr, rr, rr. Stugan helt grå, nederfallen och ful Och en kroka på Sjögren heter Vi sitter vid datt och mellan skrindor och kareter Smyger sig så och frum Där står kamraten, Pum pum pum pum pum Tolv i kvadraten pum, pum pum pum pum Med smorda ögon och chippade skor Halva näsor, rivna klor en i skallen, vrid upp truten, kasta, valja och ge häng bryt av hans käpp, slitt av ser flasken flaskan för hans ögon, sväng han är den samma som nyss anamma slangen och pannan i grind av sin hud och blånad käll som vår bukt vet knädd andas och vid krog där död och mord vet med ditt blod ska blandas och din skål blir sögd vid bord. Forte det karalje prum pum pum pum se till batalje. prum pum pum, -pum, -pum, -pum. huken på truten och där hans kord slog i hjärnan slog nej oh! På Stockholm här radio har vi program på en handfull olika språk. Tekniska högskolans studentkår till exempel, de pratar engelska i sina program. Yeah, that's... True. I'm the host. um uh, the host of an environmental program called Think Globally, which broadcasts on uh, THS Radio. It, uh, we discuss environmental and sustainable development issues with a uh, wide variety of experts on the subject. We have different themes each program, but more importantly, I'm the um, the program director and a program host of uh, something called Rocket. We broadcast uh, seven days a week uh, on THS Radio from the uh, studios at uh, School Hochschule in the Student Corps Building. Rocket is a, a rock music program We all speak English, all the uh, program leaders of Rocket uh, We play a wide variety of rock music From uh, from the United States From uh, the United Kingdom From Sweden A lot of Swedish music in, in fact A lot of uh, smaller Swedish bands From independent labels Also uh, some demo bands as well So we really try to uh, support the local music scene As well as uh, provide a wide variety of rock music For our uh, listeners Och detta är på 95.3 megahertz. It's the place to be